Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada hari ini uh, dalam siri keempat syarah kepada kitab Hiliyah Talibul Ilm Yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid Dan kita dah sebut tentang Pada sesi-sesi yang lepas Tentang muqaddimah Tentang babul ikhlas Tentang beberapa penting, perkara penting yang Yang seharusnya seorang pelajar penuntut ilmu itu Ada dengan Ada untuk diri dia sendiri Dan insyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi Untuk syarah kepada matan yang seterusnya yang insya-Allah akan dibacakan oleh al-Fadhil Ustaz Aiman. Tafadhal. DTJ sendiri dengan perkenan senal untuk untuk memberikan muka surah 14. DTJ banyak sekali penyataan dan komentar para ulama dalam hadis ini. Sebahagian telah kami jelaskan dalam bab tanggung buku Al-Taklif Ditambah ada penyelenggaraan yang selama agandangnya Al-Murijaj Iaitu sebuah perpisahan dalam persoalan-persoalan Yang berkaitan dengan kerja dan populer yang khas Dikatakan, dikatakan terkerincin orang beribu kerana mengundi gendang. Dari Sufyan rahimahullah, dia berkata Apa telah tadi Al-Quran ini, Al-Quran akan tetapi, saat aku menerima syohor dari penguasa, hilanglah pemahamanku. Berpegang teguh dengan kamu, percayai kamu akan dirahmati Allah dengan tali yang kuat untuk menghadapi hari ini. Tapi, pada sesi yang lepas, minggu lepas kita dah sebut tentang apa yang tegahan daripada Syekh tentang isu tubulia, iaitu bila mana Sheikh menegah kita seorang penuntut ilmu itu daripada terlibat dengan isu-isu tubuliyat tubuliyat ni secara ringkas yang kita ulang balik sikit ialah isu-isu yang akan melonjakkan diri seseorang itu mempopularkan diri dia sebagai contoh penuntut ilmu tu terlalu terlalu sibukkan diri dia untuk mengulas isu-isu yang kontroversi yang popular dan begitu juga sama ada penuntut ilmu tu dalam kelas misalnya dia gemar untuk nak berdebat dengan guru dia dalam isu-isu yang boleh menunjukkan dia ni seorang penuntut ilmu yang kanak-kanak hebat berbanding kawan-kawan dia ataupun uh, penuntut ilmu tu sering juga uh, cari kesalahan-kesalahan para ulama supaya dia dapat bidas dia dapat rat dia dapat jawab dengan itu orang akan nampak dia seolah-olah hebat kerana mampu untuk nak Menjawab ataupun mengkritik para ulama. Jadi itu semua ditegah oleh uh, ditegah oleh ulama terhadap seorang penuntut ilmu. Dan hari ini kita akan kita mendengar tentang kata sufyan ash shauri. Sufyan ash shauri dia kata apa dia kata? Sufyan dari. Aku telah diadu lagi bermalam dalam Quran. Akan tetapi saat aku dari Surah surah. So. surah surah surah dari pemuas hilanglah pemahamanku ini adalah satu kata-kata al-imam Sufyan ats-Thauri Al yang mengungkapkan tentang penyesalan dia tentang apa yang telah berlaku pada diri dia pada sebelum ini iaitu Sufyan ats-Thauri seorang tokoh besar dalam bidang hadith yang orang yang belajar hadis akan kenal dia eh? Sufyan al-Thawri yang meninggal tahun 161 Hijrah ya, Dan guru kepada ramai Para ulama' yang besar pada zaman dia Misalnya Syubah bin al-Hajjaj Abdurrahman bin Mahdi Yahya bin Sa'id al-Qattan uh, Dan ramai lagi para wakil bin al-Hajjaj Wakil bin Al jarrah Yang mana mereka ni semua adalah Gegasi-gegasi dalam bidang hadis. Dan Sufyan al-Thawri adalah Seorang tokoh besar dalam bidang hadis. Tetapi dia kata Dulu bila mana aku ada kefahaman tentang Al-Quran Tentang agama lah Kemudian bila mana aku menerima surah Daripada penguasa Maka telah hilang kefahaman itu Apa yang dimaksudkan oleh surah Iaitu hadiah daripada pemerintah Iaitu <coughs> Sufian Al-Thawri nak kata kat sini Bahawa seseorang itu Mungkin akan berada di dalam Landasan yang betul dalam agama dia Kefahaman yang betul dalam agama dia Tetapi bila mana diri dia mampu dibeli oleh para pemerintah Atau mana-mana pihak yang berkepentingan Maka kefahaman agama dia akan hilang Dia akan korbankan agama dia terhadap habuan keduniaan Yang mana inilah yang disebut oleh masalah Oleh para ulama' sebut ialah masalah kita terlalu hampir dengan para pemerintah Yang mana ramai daripada para ulama' dulu Yang menjauhkan diri mereka daripada terlibat dengan para pemerintah ataupun menerima habuan-habuan daripada para pemerintah bukan sebab apa tetapi disebabkan fitnah besar yang melanda Sufyan ats-Thauri dia sebab itulah Sufyan ats-Thauri ni kata hadiah dia kata du, du, keduniaan habuan daripada pemerintah ni boleh menjatuhkan agama kita sebab itulah beliau sendiri dalam kitab Tahdhibul Kamal dikatakan kanal fima mada yukra sesungguhnya harta ni pada zaman sebelum aku ni Zaman sebelum kurung kedua yang Sufian hidup ni Orang orang tak suka sangat harta Sebab mungkin yalah, fitnah harta, harta tu banyak Maka orang ramai takut Tetapi dia kata Fa mu'min. Tetapi hari ini Harta itu adalah perisai bagi orang-orang beriman Sebab apa? Sebab bila mana orang tu ada duit Ada harta Dia tak mudah dibeli oleh orang-orang yang Berada ni lah Orang-orang yang berkuasa ni So, tu bila Sufi al Dilihat uh, Ada duit dipegang Duit dia Kemudian Sahabat dia bagi tahu lah Kamu nak buat apa Simpan duit macam ni Dia kata kamu diam Sebab dengan aku Simpan duit ni lah Aku tak mampu dibeli oleh Para pemerintah Ataupun orang-orang yang berkepentingan Sebab Kita tengok hari ni Kadang-kadang Bila mana kita terlibat Terikat Dengan tak kira Sama ada pemerintah sama ada dengan Yang penting orang-orang yang kita ada kepentingan Nak dapatkan habuan daripada dia Sama ada daripada organisasi Daripada tempat kita kerja Daripada mana-mana badan sekalipun Yang mana kalau kita Terlalu terikat dengan orang tersebut Ataupun grup tersebut Maka kita kadang-kadang Sanggup korbankan prinsip kita Sanggup korbankan kebenaran yang kita pegang Semata-mata kerana kita nak menjaga Hati somebody yang kita kita harapkan habuan daripada dia. Ini yang terjadi pada banyak pihak. Bila mana, sebab itu bila kita tengok ramai orang, bila mana kemungkaran, benda yang salah, yang dibuat oleh grup dia, dia senyap. Tetapi bila mana dibuat oleh group orang lain, dia akan bising, dia akan kurik, dia akan buat ni. Tetapi bila terlibat dengan diri dia sendiri, dia kata tak boleh kalau aku kritik bos aku, sah aku aku ada jawatan aku sebagai timbalan ke aku sebagai presiden aku whatever tetapi benda tu takut boleh me menggugat hubungan aku dengan orang yang aku nak kritik benda inilah yang ulama tak mahu buat ulama takut <coughs> sebab dia tak mahu agama ni ditunggangi iaitu orang-orang yang ada duit orang-orang yang berkuasa orang yang ada kepentingan ni sebabkan dia ada power dia rasa dia boleh beli ulama ni ustaz ni ke apa dia boleh buat apa yang dia mahu bagi jawatan sikit bagi habuan sikit bagi hadiah sikit dia akan tutup mulut dan banyak terjadi so benda ni orang-orang yang hanya mampu tak man, tak pandang keduniaan ni semua yang ada prinsip keteguhan sahabat dalam prinsip agama dia orang macam ni je boleh survive orang penutup ilmu para asatidah para ulama akan diuji dengan benda-benda ni lagi-lagi bila kita ter Ter, ter, ter, terikat dengan mana-mana Tempat Orang Seumpamanya Benda ni kena jaga Sebagai contoh Jika kita Kita sebagai seorang pendakwah Kemudian Tiba-tiba kita kerja Dengan satu tempat Dan bos kita Ialah dia lantik kita Sebagai ketua ke, Ataupun ketua bahagian Apa-apa ke, sahaja pun Kemudian dia kata kat kita Jangan Kamu Misalnya Jangan kamu Masuk ke negeri sekian sebab negeri tu negeri musuh aku kamu jangan masuk dakwah kat dia jadi kita tahu kita punya dakwah ni sepatutnya syamil sepatutnya meliputi semua tempat semua orang berhak untuk mendengar seruan dan dakwah kita dan tak ada pihak mana-mana berkuasa yang nak melarang kita daripada pergi ke tempat tersebut tetapi disebabkan kita nak menghappikan orang-orang dalam kita punya group, maka kita pun tak pergi ke sana Ataupun kita follow Walaupun benda tersebut bertentangan dengan Prinsip kebenaran yang kita pegang uh, Jangan kamu contohlah lagi. Lagi okay, Kalau anak kata Aiman Hari ni baca Lepas tu anak bagi dia buku free Anak bagi dia few duit Kemudian anak kata katakan Aiman Aiman Kamu kalau nak baca Nak belajar Mari kelah aku je Kelah orang lain jangan mai, Jangan datang Benda tersebut Kalau Aiman buat Salah lah Sebab dia nak menentu ilmu adalah satu Tuntutan buat dia Untuk nak hadir Mana-mana kelas pun Yang dia mahu Tapi Ana halang dia Daripada pergi ke kelas tersebut Sebabkan Faktor-faktor tertentu Dan kalau Aiman buat Disebabkan Ana bagi dia Buku free Sebabkan Bagi dia duit Keseumpamanya Maka dia dah buat benda yang salah Dia dah menggadaikan prinsip dia Itu salah Kerana Duit orang bagi ni kita jangan jadikan dia sebagai satu benda yang mengikat yang kita boleh korbankan ke agama. Berapa banyak sangat orang boleh bagi kita? Berapa ribu? Duit itu semua akan habis. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bukhari dan Muslim pesan pada Umar. Kalau orang bagi kamu hadiah dan kamu tak harapkan dia dan kamu tak inginkan benda tersebut tak minta-minta dia tak apa, ambil. Tetapi kamu jangan sangkutkan hati kamu pada benda-benda yang Jangan kamu, benda yang kamu nak minta Yang tak pasti lagi akan sampai Maksudnya Nabi SAW kata Kalau orang bagi Ambil Tetapi benda yang Tak pasti lagi Kamu jangan nak mengharap Nak dapat habuan tersebut Mas, Misalnya kita, kita jumpa dengan VIP Orang ada kuasa Orang ada ni Kita sanggup Kadang-kadang Solat pun kita tak solat Kita nak ajak Dia pun takut-takut sebab apa kalau aku tegur dia Dia marah aku kan Dia tak bagi aku pula Pangkat Dia tak ajak aku lagi dah Ataupun itu dan ini Maka ini semua salah Dan ini semua nak menguji Sejauh mana keimanan Ataupun keteguhan kita dalam Beragama Benda ini sangat Sangat Sangat penting Untuk seorang penuntut ilmu Dan para pendakwah Untuk nak selami Of course Bukannya bererti kita perlu menjauhi para penguasa Bukannya kita perlu sekat dakwah kita daripada sampai kepada mereka Tetapi kita kena bagi tahu mereka Bahawa agama ni ada nilainya Ilmu agama ni Ada dia punya Ada dia punya level dan kemegahan dan izah yang ada Tapi hari ini orang dah tak rasa Izah ilmu tu sendiri dah tak ada Dan orang hari ini pun Kalau pergi pun kadang-kadang semata-mata nak habuan kalau Kalaulah penguasa panggil dia datang Menteri panggil dia datang ngajak kat rumah aku Ngajol anak-anak aku Mungkin apa yang kita terfikir Ialah berapa banyak yang dia akan bagi pada kita Ataupun apa makanan yang dia nak jamu kita lepih ni Jadi benar-benar ni semua adalah Habuan ke dunia Yang Allah dah sebut dalam Al-Quran kana yuridu harthal akhirah Nazidulahu fir harfi Wa man kana yurid harathad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min naseeb. Ya Allah kata siapa yang nakkan habuan akhirat Allah akan tambah-tambahkan ganjaran untuk dia. Tetapi kalau dia nak habuan keduniaan Allah akan bagi. Silakan ambil. dan tiadalah ganjaran buat dia di hari akhirat. Sebab tu kalau kita tengok sejarah para ulama, dia sangat berhati-hati dan sangat menjaga ke Keizzahan Kemegahan ilmu Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Kita semua tahu tentang sejarah dia macam mana Dia akhirnya keluar daripada Nisabur kan Selepas dia bergaduh dengan Yahya Al-Duhuli Seorang uh, ahli hadis yang lain Dan dapat tentangan dan fitnah Dan macam-macam Dan akhirnya dia keluar daripada Nisabur Dia balik-balik ke Negara asali iaitu Bukhara di balik di negara asal Bukhara dan mula-mula rakyat Bukhara of course welcome dia. Sambut daripada sebelum dia masuk ke Bukhara semua orang dah tunggu-tunggu. Dah buat papan-papan. Macam bener dah menunggu-nunggu iman Bukhari. Tetapi kemudian akhirnya di akhir hayat dia lah ni. Bila mana pemimpin Bukhara pemimpin Bukhara yang namanya Khalid bin Ahmad pemimpin governor di, di Bukhara tersebut dipanggil Bukhari datang ke rumah dia. Al Imam Muhammad bin Ismail. Muhammad Ismail biasa ni dia ajar di rumah dia Ataupun dia ajar di masjid lah Jadi dia kata Dia minta aliman Bukhari Bawa kitab dia sahih Kitab sahih Bukhari ni Dan kitab at tariq Bukhari ada kitab Tarikhul Kabir Kitab dulu ni kitab ni yang famous Daripada Bukhari Jadi dia nak kata Bawa buku ni Datang main rumah aku Ajar anak-anak aku semua Jadi Kalau kita hari ni kata Tak ada salah kita pergi je lah Tapi tengok Bukhari Dia punya prinsip dia No Dia kata kalau kamu ada hajat dengan aku, datang jumpa dengan aku dekat masjid aku ataupun di rumah aku kerana aku tak akan menghinakan ilmu ni. Dia kata dia di reject. Dia kata aku tak akan menghinakan ilmu ni. Jadi Amir governor masa tu dengar, mestilah dia marah dah. Dia kata, apa sahaja tak usah usah dia marah aku pula. Dan Alimah Bukhari keras, walaupun dia dah dia dah pujuk tapi Alimah Bukhari nak kata bahawa ilmu yang aku ada ni kamu jangan jangan ingat kamu boleh sawut aku kesana kemari seolah-olah macam aku ni boleh di dilumbu cucuk hidung nanti no you want to learn come to me seolah macam tu sebab kalau lah guru yang biasanya guru datang mengajar ke tempat murid murid terlampu relax dia tak ada dia tak ada spend effort bila dia tak ada effort dia tak akan bersungguh dan dia pun tak akan appreciate ilmu yang dia ada sebab tu ulama' dulu kenapa rahsia dia orang berjaya dia orang sanggup korbankan orang kata kadang-kadang musafir berapa jauh untuk nak belajar satu-satu ilmu tersebut sebab itu dia appreciate ilmu tersebut dan dihargai tetapi hari ini everything is too easy kadang-kadang orang malah nak datang kelas pun sebab dia kata dah ada live stream ataupun jauh sikit lah 10 km lebih malah ataupun jadi sebab itulah kita tak akan capai Darjat Dan kita tak akan mampu mendapat ilmu Sebagaimana para ulama' dulu Simple je Itu je Bukannya sebab kita tak pandai Bukannya sebab apa Tapi kita tak willing to nak spend more Dan kita tak rasa appreciate tak ada ilmu Sebab itulah para ulama' dulu Kadang-kadang dia orang ni garang-garang guru dia Yang dia orang kata Sampai halau murid dia daripada Daripada kelas Sebab dia nak tengok sejauh mana Murid tersebut Oh uh, Sabar Boleh bersabar Kalau dengan sikap dia tak boleh bersabar kesusahan ilmu yang dia nak belajar bertahun-tahun ni lagi apatah lagi tu yang dulu apa misalnya kisah antara Amash yang dia belum dia, dia, dia, dia tak suka orang duduk sebelah dia bila orang duduk sebelah dia dia ludah cubayangkan Cuba kalau guru kita buat sesuk dah tak datang lah murid dia datang dia dia, dia dia letak anjing dekat pintu rumah dia supaya kejar sebab dia malat dia tak mau tapi bayangkan ulama besar macam Al-Thawri ni adalah antara anak-anak murid al Amash berlari-lari kena kejar dengan anjing tapi kegigihan dia orang tak putus asa tetap mari sampai dong-dong datang sampai anjing tu mati sampai bila anjing tu mati Ahmad pun menangis kata hari ini telah mati seekor binatang yang selalu mencegah kemungkaran dan menyuruh ke arah yang makruf <laughs> itu dia, dia itu kita bagi tahu sikap kak ulama dulu jadi kemuliaan ilmu ni benda yang benda yang tak boleh di, di, dijual beli dan hari ini ramai daripada kalangan kita para asatizah umumnya yang dah kurbankan prinsip ni. Kerana bila mana kita menjadikan ilmu ini sebagai lubuk duit kita, ketika itulah agama tersebut akan dikorbankan Sebab itulah Sufian ats-Saudi tadi kata, bagi seorang yang nak berdakwah, seorang ahli ilmuan ni digalakkan untuk dia mempunyai punca pendapatan di sendiri. Itu yang Sufian ats-Saudi kata, aku suka bagi seorang ilmuan ni untuk berniaga. Maksudnya apa? Dia adalah sumber pendapatan dia sendiri. Dia tak bergantung pada orang lain. Dia meniaga tu duit dia, duit halal dia. Dia mengajar, itu lain cerita. Kalau orang tak bagi, tak memudaratkan dia. Tetapi bila mana kita jadikan kerja tetap kita ialah untuk mengajar dari sudut kita nak dapat duit-duit ini, ini. Ketika itulah kita akan korbankan prinsip kita. tu yang kita boleh dengar kadang-kadang di separuh masjid. Para asati dah bergaduh. Sebab nak dapat slot mengajar masjid tersebut. Sampai kadang-kadang kalaulah slot dia digantikan oleh AJK masjid ditukar untuk diajar untuk subjek lain orang ustaz yang lain mengamuk. Kadang-kadang jumpa. Jumpa dengan AJK itu sebut kenapa pecah, kenapa halau kenapa pecah dia? Sebab dia rasakan bahawa perut nasi dia telah terjejas. Itulah yang bahaya. Lagi-lagi bila full time kita. Kita hanya kuliah sana dan sana sini. Bila mana kita dah terlalu fokus ke arah habuan begitu maka agama kita akan kurang. Orang akan mengajar sambil lewa. Kadang-kadang tak ada nilainya. Kadang-kadang hanya sekadar nak melepaskan batuk di tangga ataupun sekadar nak is job buat jentu saja. Tak ada spirit, tak ada roh yang dia nak sampaikan orang tersebut. Tak ada sebab dia nak fahamkan student dia apa yang dia nak sampaikan. Sebab itulah akhirnya ilmu ni makin tunggang langgang, makin tunggang langgang. Akhirnya, masyarakat pun dapat dapat benda-benda yang tunggal langgang je. So, ini adalah hasil daripada ketidakikhlasan kadang-kadang daripada seorang yang, orang yang berdakwah tersebut. Inilah uh, benda yang paling suka nak dibuat. Iaitu kita tegas dengan prinsip kita berhadapan dengan orang yang, yang nak cuba pengaruhi kita. Baik orang itu penguasa, baik orang itu VIP, orang kaya dan seumpamanya. Dan, bila sebut tentang ni, saya teringat tentang satu kisah So ulama yang kita boleh kata ikon dalam benda ni, yang saya kata boleh kata ni, dia adalah ulama yang paling, paling the best bila mana kita nak nak nak tengok sikap terhadap orang-orang yang berkuasa ni. Sampai kan ulama ni boleh kata apa? Sesungguhnya hadrat nihayatullah di qalbi. Hayat Allah ni. Aku kemegahan Allah ni Kehebatan Allah ni Dah masuk dalam hati aku ke aku nampak sultan-sultan ni Macam kucing dia Siapa dia? Dia nampak raja-raja ni semua macam kucing Dia tak ada takut apa pun Dia adalah seorang ulama Yang digelar sebagai Sultanil ulama Sultan bagi para ulama Raja bagi segala ulama Disebabkan dia punya pride dia Ketika mana dia berhadapan dengan para penguasa Dia adalah yang digelar sebagai Al-Izzuddin bin Abdissalam Nama yang Nama ulama' yang kita mungkin jarang-jarang dengar sebahagiannya Tetapi sangatlah Orang kata adalah ulama' yang sangat popular pada zaman dulu Seorang Izzuddin bin Abdissalam Baca dia punya sejarah Kita dengar dia punya Dia punya Kita baca sejarah Kita akan tahu bahawa ulama' macam ni tak boleh dijual beli Bahkan dia yang menjual dia yang menjual para-para raja. Macam mana? Azuddin bin Abdussalam dia seorang yang lahir, dia asalnya daripada Maghribi yang kemudiannya dilahir dilahi di Masyk di Syria pada tahun 577 Hijrah. Daripada kalangan orang yang miskin dan uh, dia antara ulama yang lambat belajar. Yang disebutkan dia start belajar pun ending uh, dalam akhir 20-an. Ataupun 30-an, awal 30-an. Kira, consider zaman dulu tu terlampau lambat. Sekarang-sekarang kita rasa terlalu lambat kan. At least kita masuk sekolah awal. Tapi zaman, dia masa sebelum daripada tu masih butuh huruf lagi. Tetapi dia belajar lambat. Tetapi ketekunan dia, dia belajar bersungguh-sungguh. Keikhlasan dia belajar, akhirnya dia menjadi seorang tokoh yang terbilang dalam madhabu syafi'i. Tokoh madhabu syafi'i dan menjadi mufti di Syam. Mufti di Syria tersebut, dia adalah mufti dia dan uh, da jadi jawatan qadil quddah. Jadi jawatan dipegang sebagai orang ketua hakim akhirnya. Tetapi dia mulai dia punya belajar dilambat. Dan disebutkan antara mula-mula dia dia dia belajar ialah ketika mana satu hari itu dia dia berjunub, dia mimpi malam. Dan dia bangun tengah malam tersebut, dia dicari air dia nak mandi. Cuaca sejuk, masa cuaca sejuk, musim sejuk. Dan dia nampak ada macam kolam atau perigi Dan dia terjun je Dia terjun mandi Dalam keadaan sejuk tu dia keluar Lepas tu dia solat balik eh, dia, dia, dia, dia tidur Mimpi lagi sekali Bangun sekali Dia terjun balik Mandi lagi sekali Sampai Taqiyuddin Subki kata Aku pun tak sure Mungkin sama ada 2 atau 3 kali Dia mimpi dia Kata straight pada malam tu Jadi sama ada 2 atau 3 kali Dia terjun dalam kolam tu Akhirnya dia sakit So, bila mana orang datang jumpa dia, kenapa kamu tak tayammum je? Kan boleh tayammum kalaulah kamu ni sakit. Tak, ataupun kamu khuatir yang kamu akan sakit. So, dia terfikir akhirnya dia terdetik -ter -ter untuk nak belajar lebih mendalam. Dan dia belajar, dia belajar, belajar sampai akhirnya Alhamdulillah, dia mendapat tempat yang Allah nak angkat dia. Tetapi, kenapa dia digelar sebagai sultanul ulama? Disebabkan prinsip dia dalam men menyuruh ke arah yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang ini ramai orang tak tak berani ada. Kita hanya mencegah kemungkaran pihak yang tak sekufu dengan kita. Manakala pihak yang daripada organisasi yang kita bilang bila mana buat kemungkaran kita tak berani. Padahal kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tamimiddari ad-dinun nasiha. Nabi kata agama ini ada nasihat. Kepada siapa? Lillahi wal kitabi wa li rasulih wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Nabi kata nasihat untuk Allah, Rasul, kitabnya dan kepada para imah muslimin dan orang awam semua ada termasuk dalam tak terlepas daripada untuk nak diberi nasihat. Dan seseorang itu dipertanggungjawabkan untuk nak menasihat memberi orang kata apa? Menasihatkan sesuatu itu sang kemampuannya Nabi sallallahu kata man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi Siapa yang melihat satu kemungkaran tu kalau dia mampu cegah dengan tangan, cegah. Kalau dia tak mampu, fabi lisani dengan lidah dia. tak mampu, fabi dengan hati dia dibenci sekalipun, maka Nabi kata itu adalah selemah-lemah iman. Dan Nabi ser Allah SWT sebut dalam Quran lagi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya Allah kata kamu adalah sebaik-baik umat yang mana sebaik-baik umat ni apa ciri-ciri dia bila mana kamu menyuruh ke arah yang ma'ruf dan kamu mencegah daripada kemungkaran dan kamu beriman dengan Allah kalau kita tengok ayat ni Allah mendahulukan al-amir ma'ruf wa'an-nahia al, ma al munkar mendahului daripada iman kepada Allah sedangkan kita tahu antara amir ma'ruf dengan beriman kepada Allah mana yang lebih utama iman iman adalah asl bagi seorang mukmin, seorang muslim tetapi Allah dahulukan sifat Al-Amr bin Ma'ruf al ke atas iman nak menunjukkan betapa pentingnya benda ni. Tetapi bila mana kita mengabaikan benda ni, maka kita akan start untuk nak follow step by step orang-orang Yahud dan Nasrani. Dan Allah S.W.T ini adalah sifat orang Yahudi. Dalam Quran Allah sebut, lughin al-ladzina kafaru min bani Israel 'ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Zalik bima acau wa kanau yattadun. Kanau laytenahu na amunkarim faglu. Labi sama kanau yafgulu. Allah bagi tahu ini adalah sifat bani Israel orang Yahudi dulu. Yang mana bila mereka meninggalkan am amr amr bimagrup, wannahyan almunkar, maka mereka ini terjebak dalam perkara-perkara yang keji dan apa Izzuddin wa'abiz salam Dia hidup dalam satu Negara Satu zaman Yang mana Memang sangat kompleks Kita kata zaman yang penuh dengan Zaman yang Islam dibantai dengan tahap dahsyat Zaman yang penuh dengan pelbagai fitnah yang ada pada zaman tu Zaman yang kita boleh kata Kurun keemas kedua Yang selepas daripada generasi Mutakaddimun iaitu generasi pada kurun ketiga hijrah dulu adalah kurun keemasan yang pertama dan kurun ketujuh, kurun keelapan adalah kurun keemasan yang kedua yang hidup ramai para ulama besar pada zaman tersebut dan Izzuddin bin Abdul Salam dia lahir pada ketika zaman uh, masih zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayubi iaitu kita semua pernah dengar Salahuddin Al-Ayubi yang akhirnya menentang para salib dan membebaskan Al-Aqsa dan kemudiannya menegakkan dinasti Ayubiyah Pada tahun 569 Hijrah Dan kemudiannya Meninggal pada tahun 589 Hijrah Dan Between that Izzuddin bin Abdul Salam lahir. Dan kemudian uh, Pada zaman ni Zaman Izzuddin bin Abdul Salam Dia hidup Dia dilahir di Syam Ketika itu Pemerintahan dinasti Ayubiyah Agak berpecah Salah ujian Ayubiyah Of course dia seorang pemimpin yang hebat Tetapi bila mana pemerintahan tersebut turun kepada anak-beranak turun kepada generasi bawah dah orang berbuk kuasa orang kata generasi pertama aja yang appreciate macam kita lah mungkin zaman Tok Nenek Moyang kita adalah zaman yang menghargai kemerdekaan kan sekarang ni bulan Ogos kan tiba merdeka tapi zaman kita ni zaman generasi muda ni buatlah sambutan macam mana pun buatlah apa-apa ceramah sana-sini tentang kemerdekaan pun kita tak akan rasa perasaan nilai kemerdekaan tu sebagaimana dirasai oleh tok nenek moyang kita sebab diorang lah yang hidup pada zaman tersebut berjuang, merasai kesusahan, keperitan semua-semua tu, kita tak rasa benda tu jadi, kita tengok filem pun kita pun tak ada apa ni, film mereka ni boring, kita tak rasa apa itu, sebab itu kita berbeza sebab itu pada zaman Salah, Salahuddin Ayubi, dia nak berusaha memperjuangkan Islam tetapi bila mana dia dah Dia punya takhtar dia tu dah diwariskan pada generasi seterusnya Orang yang bawah ni Dia fikir nak nak, nak takhtar je Nak harta, nak kuasa Jadi begitulah Dan akhirnya dia terpecah pada dua konflik Pada zaman dinasti Ayubiyah Iaitu di Mesir ketika itu di di, di diperintah oleh Al Raja yang dinamakan sebagai Raja Najmuddin Ayub Dan kemudian di Dimashq di Syria ke arah sana Di Syria belah Palestin Belah Syam sana di Diperintah di oleh Raja Ismail As-Salih Ismail Jadi dua-dua ni Daripada kalangan keluarga yang sama Seorang pak sedara Seorang anak sedara Tetapi dia masing-masing nak nak, nak nak Nak Nak Take over power ke semuanya. Kecuali Raja Najmuddin Ayub Di Mesir tu Lebih salih Dan dia adalah orang yang Raja yang yang dekat dengan agama berbanding dengan Raja As-Salih Ismail dan di Syam itulah Ijuddin Abdul Salam hidup dengan pemimpin yang agak uh, korab <coughs> jadi ketika itu ketika orang kata ketegangan itu dah dah, dah kuat dan hampir berlaku peperangan antara Moshe dan juga Syam dan ketika itu Raja Salih dia buat satu decision yang tak boleh diterima oleh Ijuddin bin Adi Salam ramai para ulama' dan juga rakyat iaitu bila mana dia start membuka pintu untuk tentera salib yang mana pada zaman Salahuddin Ayubi bentras diorang ni ni for the first time dalam dinasti Ayub yang baru je tak berapa lama lepas daripada tu pun dia dah start dia terpaksa dia nak minta apa power daripada tentera salib untuk nak lawan dengan anak saudara dia Najmuddin Ayub jadi akhirnya daripada situ dia dibuat decision dia bagi castle dia bagi istana pada pihak tentera salib dia bagi beberapa penempatan dia buka pintu untuk tentera salib masuk jual beli senjata di Syam yang ketika itu Izzuddin bin Abdul tak puas hati. sebab bagi dia adalah satu kemungkaran yang paling nyata bila mana seorang Islam itu berpakat dengan orang salib musuh kepada Islam untuk nak menjatuhkan Orang Islam yang lain atas dasar Bukan atas dasar agama pun Atas dasar power Dan di bagi dia ada satu pengkhianatan Kepada Allah dan Rasul Satu benda kemungkaran yang wajib dicegah Dan Izzuddin Abdul Salam sahaja Mungkin masa ketika itu Yang antara yang paling kehadapan Untuk nak me memberitahu kemungkaran kepada publik. Jadi dia sebagai seorang mufti Sebagai seorang yang khatib Yang di antara yang bagi khutbah di Jami' Al-Umawi Di masjid besar Di masjid terbesar di Syam ketika itu Dibagi khutbah dan dibagi tahu, dibagi tahu jelas. <coughs> dibagi tahu perbuatan jual beli senjata dengan tentera-tentera syam ni, ada tentera salib ni sebagai satu kemungkaran yang besar dan benda tu sebut haram. Dibagi tahu lagi benda benda yang yang, di, yang tak sepatutnya dibuat bersama dengan tentera salib dan di akhirnya di khutbah itu Di akhir khutbah Dia tinggalkan Dia tak doa untuk Raja Ismail Dia tak doakan Dia hanya doa umum Tapi dia tak doa khusus Dia doa kepada siapa yang Taat padamu Maka tolonglah dia Siapa yang menghina Mu Maka hina lah dia Begitulah Jadi bila mana Orang tahu Orang tahulah <tuh> Izudim Nabi Salam Walaupun karakter dia berani Tengok betapa dia ada prinsip Dia tak mudah-mudah Menjadi lembu-lembu Yang dicucuk hidung oleh para pemerintah dia tapi dia disayangi oleh rakyat dia semua orang sayang dia, walaupun sikap dia yang kereh tegas dalam prinsip dia Raja Ismail bila tahu tentang benda tersebut dia pun pecat lah. dia pecat uh, Izzuddin bin Abdul Salam ditarik semua jawatan kelebihan allowance ke whatever ditarik kosong Izzuddin bin Abdul Salam kata dia like I care dia macam tu lah, dia tak ada macam Allah, nyesal aku cakap pula kan Habis aku punya hab, apa, jawatan kena ambil, tak ada Dia kata, apa kata, sila Dan, tapi disebabkan Izzuddin AS ni ada ramai pengaruh Dia ada ramai orang yang di follower di belakang dia Dan uh, raja pun tak boleh senang-senang nak buat macam tu Sebab dia akan effect kepada rakyat jelata juga Jadi, masih lagi raja hantar Raja Ismail hantar dia punya wakil untuk nak nego jadi nego Orang tu datang nego, Dia kata Okay Raja setuju Untuk nak kembalikan Kamu punya semua jawatan Dan tambah lagi Beberapa habuan lain Dengan syarat Kamu Tak yah cakap lah Pasal ni Tunduk pada Raja Dan Cium tangan Raja Depan publik That's all Cuba bayangan uh, Aizuddin B.A. Dia dengar Atau apa dia kata okay. Ini peluang Peluang terbuka Untuk dia dapat Dia punya kerja balik Sumber pencarian orang kata jawatan-jawatan yang ada peluang tapi macam saya kata tadi Abdul Salam like I care. Jadi apa yang dia buat? Dia cakap dekat orang tu, ya miskin. Dia kata, "Woi, orang oh miskin." Dia kata, "Kalau sultan nak cium tangan aku pun, aku tak mau. Lah. Apatah lagi kau nak suruh aku cium tangan dia. Aku ni dekat tempat lain, raja kamu kat tempat lain." Dia kata, "Alhamdulillahillazi di afani mimma talaqum bih." Sungguhnya Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah kerana Allah menyelamatkan daripada bala yang menimpa kamu ni. Dijawab clear. Jadi so bila mana dah tahu tak tak boleh nak berjaya tangkap, lah. tangkap Isu bin Abd Salam. Penjaga dia. Tetapi ketika itu raja raja Ismail dia tengah dalam nak keluar berperang dengan sedang dia dekat dekat Mesir tu Najmuddin, raja Najmuddin Ayub. Tapi dia tak berani nak pentinggalkan Yezudah al-Salam kena penjara kat Syam. Sebab, kalau dia orang keluar tentera, dia orang keluar semua, rakyat semua suka kat dia. Dia takut rakyat bangun, mungkin keluar prison break dia ke apa. Aa, dan huru-hara lain tercetus. Jadi akhirnya dia bawa sekali Yezudah al-Salam tu, penjara dia tu sekali dibawa pergi. Pergi ke, ke medan perang. Jadi ketika tu dia keluar lah dengan tentera-tentera salib ni. Jadi dalam satu peristiwa yang disebutkan tu Ketika dia berkhidmat tersebut ialah dia letak Azudiyam Salam dalam penjara tu dekat dengan dia Sebab of course lah Dia pun bekas mufti negara semua kan Jadi ketika dia tengah meeting dengan tentera-tentera Salib Azudiyam Salam ada dalam penjara di situ Tepi tu Kemudian dia kata Haa inilah dia Aku tangkap dia semata-mata kerana, kerana kamu Maksudnya Raja tu cakap Semata-mata nak puaskan hati kamu tentera Salib Dan wakil Raja Salib bila tengok dia kata Apa yang dia buat So Malik Raji Ismail Dia tahu. Dia ni cakap macam ni Macam ni macam, macam, macam. Jadi Bayangkan Balasan Jawapan balas Daripada tentera salib Yang bukan Islam Apa dia kata Kalau lah dia ni Begini Pederi kami Maksudnya Kalau pederi kami ni Macam ni sikap dia Nescaya kami akan basuh kaki dia Dan kami akan minum Air basuhan kaki dia tu Maksudnya kalau lah dia ni paderi kami ni macam ni punya berani dan macam ni punya berprinsip orang dia kami sanjung dia. Tapi kamu macam mana kamu sanggup buat dia macam tu kan? Maksudnya macam betapa rendahnya nilai seorang raja ni. disebabkan kuasa dikorbankan ulama yang yang antara yang antara yang paling faqih, yang paling alim disebut pada zaman ni. Dan berlaku ni gune ni gune akhirnya tapi nak bunuh pun tak sampai hati. ni ulama besar kan? Jadi apa yang dia buat dia kata, kita putuskan untuk dia dihalau keluar daripada country. Ya. Kita tarik pasport dia. Maksudnya zaman tak adalah pasport. Tapi dia tak tak boleh balik ke negara dia lah. Jadi akhirnya itu yang membuatkan Izzuzi Nabi musafir, dia travel pergi ke Mesir. Masa dia nak pergi ke Mesir tu, dia keluar daripada negara dia kena halau. Dia singgah di satu tempat nama dia Karak. Bukan Karak. Karak di satu tempat Satu pekan kecil di Jordan Sekarang ni ada lagi kot kan Kan kecil Jadi ketika tu lagilah kecil zaman tu kan. So dia pergi sampai ke zaman tu Dia punya ketua kat situ Nasir Dawud Dia jemput lah kata Mesh ni kau duduk dengan kerusi ni Kita akan layan kamu sebaik-baiknya Tapi Izuddin Al-Jisalam Tengok dia balas balik Macam Izuddin Al-Jisalam ni jenis straightforward lah dia tak ada nak muja-muja. Maksudnya macam nak manis-manis mulut. Tak ada lah. Dia jawab macam ni je, Dia kata, kamu punya negara ni, negeri kamu ni, tempat bandar kamu ni terlampau kecil nak tampung ilmu aku. <tuh> <tuh> <tuh> macam tu lah. Maksudnya dia cakap, too small. Soalnya ilmu aku ni banyak sampai macam tak berbala nak, nak, nak stay kat sini. Aku nak pergi ke tempat yang yang lebih besar sebab sebelum ni aku tinggal kat Syam di Mash tempat pusat ilmu pusat bandar pusat segala-galanya benda aku nak pergi ke Cairo nak pergi ke Kaherah Mesir situ yang tempat yang sesuai jadi dia keluar Bayangkan itu kata dia punya pride dengan dengan ilmu yang dia ada dan uh, dia keluar pergi ke Mesir sampai ke sampai ke Mesir dia masuk ke Mesir dan dia popular dan orang tahu dia sebagai ulama besar dan dia mengajar kat sana Raja Malik Ayub yang ketika itu Raja situ pun tahu jadi dia pun sambut uh, Izzuddin Abdul Salam pun bagi dia bagi dia job jadi balik mufti yang besar ketua hakim umpamanya, rujukanlah negara tersebut Izzuddin Salam dapat tempat dan after a while rakyat Mesir semua sayang kat dia walaupun dia ni orang kata gedebeh sikit kan tetapi orang oh, sayang kat dia dan dia sebab dia berprinsip orang dia orang rakyat tahu dia ni tak mudah-mudah nak nak dia punya prinsip nak dikorbankan untuk habuan pangkat. Apa yang Allah bagi kat dia tu Allah nak bagi tapi dia langsung hati dia tak sangkut pada habuan tu. Sebab itu ketika itulah muncul berlakunya beberapa peristiwa yang mengingatkan sejarah yang mana tak adalah berlaku dalam sejarah macam tu lagi dah. Antaranya dia lah, dia district dalam benar-benar yang makruf dan mungkar ni dia tak ada dia tak ada lah senyum-senyum kat raja tu tak ada kalau mungkar tu cakap mungkar ditegur sampailah dimasukkan ke tradisi masa zaman tu Malik Ayub masa tu adalah antara raja terakhir dinasti Ayub mungkin ada masa tu dia dilantik hamba-hamba hamba-hamba ni untuk jadi dia punya orang suruh orang bawahan pemimpin juga tapi tradisi mungkinlah disebutkan hamba-hamba pada zaman tu Mamluk pada zaman tu. Bila mana dia jumpa dengan tuan dia, dia akan, bukan sujud, tetapi dia akan cium tanah. Macam tu lah. Itu tradisi dia. Bila mana, uh, Aizuddin Abdul Salah nampak, dia bangkang terus raja tu. Dia terus kata, ni tak patut dilakukan. Dia pun sebut dalil, bla bla bla, sekian-sekian. Bila dia dengar ada kat satu tempat tu, dibuka satu tempat kedai jual arak dia, dia, dia jumpa dijumpa raja. dia kata aku dengar kat sana ada buka kedai arak. raja kata ini bukan aku punya hal ini zaman ayah aku dulu ni aku tak tak ada kena mengena <tuk> tak ada dia pun sebutkan dalil dia sebut ayat yang kamu ni hanya nak nak follow bapak kamu je apa bla sampai raja tutup dia tak kira dia hanya takut kat Allah dia tak peduli langsung jawatan dia ditarik dia kena apa ke don't care itulah izuddin al-salam sampai kan uh, satu ketika Disebutkan naib sultan naik kepada sultan ni Orang nombor dua dalam country TPM ha, Jadi Dia punya orang nombor dua ni Bagi dia buat satu Kemungkaran lah Dia bina dekat satu masjid Di qahirah tersebut di dekat atas masjid tu tu Dia bina satu bilik gendang Bilik gendang lah Bilik gendang tu akan dibuat Dia akan dipukul gendang tersebut Masa waktu salat Bagi dia ni bida So dia Dia, dia bangkang dia, dia dia dia tak ni tapi dia dia tahu benda ni tak cukup dia kalau dia seru benda ni bahaya sebab itulah orang nombor dua kan mesti dia akan kena semua lepas ni jadi dia kata kat orang benda ni semua mungkar tak boleh dibuat dan kemudian dia bagi tahu awe TPM ni uh, maksudnya nombor dua ni Sakitul adalah maksudnya dia punya credibility dia gone dia dah tak boleh dipercayai tak boleh dia jadikan saksi tak boleh di tak boleh dipercayai, Cannot be trusted. Bayangkan dia punya ayat, dia punya penilaian ni sampai ke Baghdad. Yang ketika itu, Khalifah Abbasiyah, Al-Musta'asim, Al di Baghdad ketika itu, bila mana Raja Najmuddin Ayub hantar surat, tetapi surat tersebut dihantar melalui uh, naib dia ni, Ibn Sheikh Syuyuh, Fakhurddin. Bila mana Raja Musta'asim dapat surat tu, ditengok je nama utusan yang bawa tu, ialah ibnu Sheikh Shuyukh tu, dia kata, dini sakitul adalah maksudnya dia dah dengar Izuddin Abdul Salam kata dini apa tak kredibel untuk dijadikan sebagai utusan witnesses ke whatever sampai ke Baghdad benda tersebut <coughs> ni dan dia bila mana dia dia ingkar kepada perbuatan yang bina atas masjid tu dia sendiri keluar di sini keluar dibawa dia punya orang-orang ni -orang dihancurkan pow pow pow pow dihancurkan sendiri alone dan dipecat diri dia lepas tu di design sebab dia tahu lepas ni dia akan kena juga Sebaik so, dia resign dulu Dia resign Dia tak kisah pun Tetapi <coughs> Of course Dia adalah orang yang Berpengaruh dalam kalangan masyarakat Raja pun sayang dia Dia pun tak ada buah hal Cuma dia ni terlampau berani Dan akhirnya <coughs> Dia dikembalikan balik Jawatan Dan Dia kalaulah orang yang Nak habuan jawatan semata-mata Dapat jawatan tu Dah malah Kena cakap silap orang Kena pecah balik Tapi apa yang dia buat dijumpur lagi kemungkaran yang lain ditegakkan lagi. Benda ni lebih besar daripada sebelum tu. This is the only thing yang berlaku dalam history. Dalam sejarah ini je yang, yang kita boleh jumpa kisah seumpama ni. Yaitu peristiwa bila mana dia menjual para menteri-menteri. Ha, macam mana kisah dia? Benda ni weird tapi itulah yang yang pelik tu. Oh. Yaitu kita tadi dah sebut Raja Najmuddin Ayub Yaitu raja terakhir bagi dinasti Ayub dan di akhir era dia ni Ketika mana dia nak berhadapan dengan tentera yang Pak Sedara dia Yang nak bergabung dengan tentera Salibiyin di Syam Dia tahu tentera dia tak berapa ramai Jadi apa yang dia buat Mula-mula dia ambil pem, apa pembunuh upahan daripada Khwarizm Khwarizm adalah satu wilayah Yang telah digempur oleh Genghis Khan Genghis Khan atau nama sebenarnya Timujin Dia dah rempuh Khawarizin ni adalah antara negeri pertama Islam yang yang terkena. Yeah. Yang terkena serangan Jinn Ginshan. Dan ketika itu ramai jadi pelarian. Semua nak survive. Antaranya dia orang jadi tentera upahan. Jadi Malik Najmuddin Ayyub ni nak ambil dia orang ni sebagai tentera upahan. Untuk nak fight. Tetapi nama pun tentera upahan. Selepas daripada peperangan tu. Dia orang berpaling tadah pula. Siapa bayar aku lebih. Aku akan jadi master lah. So bila mana dia berpaling tadah. Akhirnya Najmuddin Ayyub pun kata. Kalau kecenuk kita nak cari orang yang trusted susah. So apa yang dia buat? Diimport hamba-hamba daripada Attrak. Attrak ni adalah bukan Turki yang kita tahu sekarang ni. Tapi Attrak ni adalah satu wilayah di dia yang sekarang ni hala-hala ke arah Turkistan, Tajikistan, apa Kazakhstan, ke atas-atas yang tantang ke belah sana tu, itu adalah most of uh, Attrak yang sekarang. Jadi dia diimport hamba-hamba daripada sana ni, dibawa mai jadi dia punya satu pasukan Dilatih semua tu Dijadikan semua tu Macam anak angkat ni Maksudnya dia bukan hanya tentera Tetapi dia, dia bagi talbiah agama daripada, daripada kecil tu Dia jadi talbiah agama Dia dididik betul-betul Dia latih dalam strategi peperangan Dan siapa yang KPI dia power tu Dia akan jadi Dia akan pimpin bapa batalion. Mula mungkin 100 orang, mungkin lepas tu 1000 orang, lepas tu berapa ribu orang lagi ramai. So, siapa, siapa yang hebat, dia akan jadi general lah. Dan general yang keluar daripada dia punya tentera-tentera tu ada nama namakan antara general Akhtar. Daripada pihak tentera. Sebab itulah dinamakan Mamalik. Mamalik ni apa? Hamba. Hamba-hamba. So, dia jadikan dia punya hamba-hamba ni sebagai macam tentera elit dia. Dan daripada dia orang ni yang mana perform, dia jadi menteri-menteri dijadikan dia punya timbalan dia jadikan dia punya ni semua daripada mamalik Mama dia sebab dia dah tak trust sangat sebab dengan keluarga pun dia dah dah bergaduh dah berperang jadi dia trust pada hamba-hamba ni yang dah dia dilatih daripada kecil dan uh, mamalik Mama ni bila mana dah jadi menteri pada ketika itu Aizzuddin Ma'an pun dia kata mana boleh seorang hamba begini hukum dia hukum seorang hamba ni ada dia punya detail dia dalam fiqh dia kata tak tak layak untuk kita nak deal dengan dia orang tiba-tiba dia orang jadi kita menteri pula sedangkan dia orang bukannya bebas jadi dia pun marah macam tu, macam tu. dia kata ha, of course lah dia orang dah jadi menteri kan apa masalahnya kan? Apa masalahnya kita orang hamba, kita orang adalah ketua sekarang ni so what so Izzuddin Abdull Salam tak aku cakap engkau hamba, kau tak boleh maksudnya engkau hamba lah maksudnya hukum dia lain dari segi agamanya ada hukum khas mana boleh nak interaksi sama melainkan kau dibebaskan. Lepas tu marahlah, siapa tak marah? Menteri-menteri semua overall semua daripada kalangan mamalik, daripada kalangan hamba. Jadi salah seorang daripada dia kata, bunuh dia. Bunuh Yazuddin. Sebab walaupun dia dididik dengan jilat agama, tapi dia orang terlibat dengan peperangan battle. Jadi darah ni is doesn't matter je lah Small matter je nak nak pancong orang ni tak ada apa. Tapi tak buwarak uh, tu sikit-sikit adalah. Kecintaan pada agama ulama tu ada juga cumanya dari segi brutal tu zaman tu brutal ha, jadi dia nak bunuh jadi salah seorang ketua tentera tu datang ke rumah dia kepung jadi anak ni Abdul Latif bila nampak tentera datang masuk lari jumpa ayah dia menangis kata, ada tentera kepung jadi macam mana ni ayah habislah Izudnya ambil salam relax dia jawab dia tak ada oh Allah datang kena kepung pula sudah mati aku tak ada dia cakap ya di takhaf dia kata dia kata abukah aqal min ayqtal fi sabilillah. Dia kata kepada anaknya, anakku kau jangan takut. Ayah kau ni terlampau kredil lah kalau nak terbunuh di jalan Allah. Relax. Jadi anak dia sampai kata habis ayah dia. Maksudnya seolah-olah ayah dia macam pasrah nak buat apa buat. Tak kisah nyawa ni melayang ke apa. tak ada tak ada ketakutan langsung. Dan dia dengan keluar selamba je. Ha, dia jumpa dengan ketua ketua ketua yang tentera nak bunuh dia tu lah Nampak aja Izzuddin Abdul Salam Muncul lepas ni Dengan penuh Relax Penuh ketenangan Berani begitu Dia terus terlepas pedang ni Menangis Dan dia kata Syekh doakan aku Dan insaf Terus tak jadi Terus tak jadi Nak bunuh Izzuddin Abdul Salam Jadi Dia pun katalah Habis tu Kau nak jual lah kita orang ni Yes Kau kena kau kena kena jual dulu Baru lepas tu kita membebaskan Baru kau boleh jadi menteri Ketua balik Jadi dia kata Habis tu siapa yang nak jual Aku lah Maksud <Glalala> so, abi tu duit-duit Siapa yang akan dapat? Aku juga Izzul Alhamdulillah Relax je Jadi Akhirnya Pujuk punya mujuk Akhirnya Raja uh, Najmuddin Ayub pun setuju Akhirnya setuju Maka dibawa Menteri-menteri ni Semua Ada general Ketua-ketua tentera ni semua Yang Orang-orang tinggi negara tu Bawa pergi ke pasar Yang mana asalnya daripada hamba Jual Helo siapa nak beli beli beli. Mulanya -mula ada yang kata kita belakon-belakon lah buat syarat ni beli. Tak ada. Izuddin besar kata tak mau. Tak ada. Tak ada nak belakon-belakon seolah-olah kita beli sama sendiri gitu tak ada. Kita jual bebas. Siapa nak beli beli. Naik harga dia harga. Esok dia jual sampai akhirnya dia, dia dapat duit tu, kemudian orang jual balik dia mah dia dapat balik duit tu duit tu semua dia dia dia, dia infakun fisabilillah dan diletak di Baitul Malah. Dan akhirnya bekas-bekas menteri itu dibebaskan dan dilantik semula jadi menteri yang sah. Itu daripada peristiwa itulah dikenali sebagai penjual kepada para menteri ini. Itu dia punya keteguhan prinsip dia. Mana kalangan ulama' yang berani lagi nak buat macam tu pada zaman ni. Betapa kata yang sanggup mempertahankan prinsip dia, yang dirasakan kebenaran dan di-fight for it. Tapi tak ramai. Tapi sebab hari ni ramai yang pada kita ialah yang mana terlalu terikat lah terlalu terikat sampai kan terkena cucuk ke apa ta'ala Nah itu Izuddin Abdussalam dia punya prinsip dia yang perlu kita faham. Tetapi dia tak makan lah buah-buahan kerajaan. Sampai kan bila mana kerajaan mula-mula sebelum peristiwa jual beli tu bila mana Raja Ayub tak mau dia kata okey kalau macam tu aku keluar negara ni. Khalas. Tak payah aku masuk duduk dalam country ni. Dia keluar. Bayangkan dia, uh, dia sebut bahawa dia bawa dua ekor himar keldai. Satu keldai untuk family dia naik. Satu keldai dia letak semua barang rumah dia. So, kita boleh tahu berapa banyak barang rumah dia ada kan. Semua barang ni. Dia, dia boleh letak dalam satu keldai. Maksudnya tak banyak. Sikit. Hidup yang penuh zuhut. Dan bila mana dia keluar je, orang tahu ramai orang follow belakang ni. Ramai keluar. Sampaikan Penasihat raja jumpa balik raja kat tu. "Why, Tongku? Ramai betul orang keluar ikut dia. Kalaulah kamu biarkan Ezudiah Abdul Salam keluar dari negara ni, Habislah kamu kau punya country. Maksudnya sebab macam terlampau ramai yang follow Ezudiah Abdul Salam. Sayang dan hormat pada dia. Dan sebab itulah menjadi Ayub apa? Uh, nak balik pujuk dia stay balik kampung. Okey, dileh dileh. Okey, kita, okay, kita bincanglah. Kita bincang. Benda boleh bincang. <coughs> Jadi itu ketegasan Malik Ayub dan dia sehinggalah ke selepas daripada kewafatan Malik Ayub dan kemudian bertukar dinasti daripada dinasti Ayub bertukar kepada dinasti Mamluk <coughs> bila mana apa Malik Ayub meninggal dan kemudian naik dia punya apa queen syajaratul dur lepas syajaratul dur tak berjaya ni sejarah panjang lah kemudian diimport anak di turan syah untuk nak, nak nak nak tegakkan negara dia tapi turan syah pun 2 3 bulan dia orang muda balik-balik dia tak reti berpolitik dia nak dia nak langgar semua general-general lama ni general aktai bibers apa mak dia sendiri akhirnya dia dibunuh so akhirnya mak dia take over the throne dan lepas daripada take over the throne Dia pun nak jadi raja Tapi rakyat tak respect pada seorang raja perempuan Jadi akhirnya dia kata dia nak cari raja yang Yang boleh dijadikan boneka Which is dia ambil sebagai uh, Seorang apa seorang bekas daripada mamalik Mama Daripada tentera dia tu Aibak Low profile Tetapi dia tak tahu Low low profile dia ni sebenarnya pandai So Aibak jadi suami diingatkan boleh jadi suami boneka Tapi Aibak rupanya ada plan dan akhirnya dia dia berjaya kontrol the power dan saudara tu Durman bunuh dia last dan kemudian Aibak ni sebelum dia mati dia pun buat strategi yang sama dia buat pasukan elit dia yang kedua pasukan elit dia daripada Mamalik juga ini adalah pasukan yang baru dan dia ada jeneral nama jeneral Qutuz dan jeneral Qutuz ni akhirnya jadi orang kuat non orang nombor dia dan bila mana jeneral Aibak ni dibunuh oleh isteri dia Qutuz ni balik bunuh balik isteri dia nak bayangkan negara zaman yang terlalu konflik Baru memerintah sebulan Baru memerintah setahun Mati Baru memerintah Jadi Kutus ambil Kutus belum jadi raja Anak dia dulu Anak kepada Aibak ni Muda lagi umur belasan tahun Tiba-tiba nak kena duduk di tron Tak reti juga So Maksud tu zaman Tentera tata tengah nak menyerah Jadi bila tengok keadaan macam tu Kutus kata tak boleh jadi Kalau budak ni jadi kita punya raja Habis So dia akhirnya digulingkan budak tu dan akhirnya dia claim the throne dia jadi raja Raja Qutuz yang daripada hamba juga asalnya. Dan di zaman Qutuz ni walaupun saya sebut banyak nama tadi tu sebenarnya dia berlaku pendek je antara setahun dua tahun macam tu aja. Jadi Qutuz ni dia memimpin dia dia dia dia dia dia, dia, dia, dia jadi raja pada tahun aa, 657 Hijrah. Itu selepas kematian Aibak 2 tahun. Dan kemudian, ketika itu, tentera Tata ni dah nak langgar. Dah nak masuk dah ke Syria. Sebab daripada zaman Genghis Khan, dia orang dah masuk daripada Mongolia, China sana tu. Dan kemudian merebak-merebak-merebak ke Europe. Dan kemudian pada zaman ni, Genghis Khan dah mati dah. Tapi diwarisi trun dia oleh anak dan cucu dia lah. Dan antara anak-anak, antara cucu dia yang pegang trun sebagai... Great Khan ketika itu ialah Mongge Khan jadi Mongge Khan ni dia ada 4 brothers dia ada satu lagi uh, dia ada satu Hulagu. Hulagu ni nama famous, kalau nak tahu ni lah yang slaughter bardat yang kita dengar kita kita tahu peristiwa kejatuhan bardat dia ada Hulagu dia ada Kublai Khan tapi Kublai Khan ni, masa Mongge Khan ni abang ni, dia jadi ketua, jadi pewaris takhta, dia hantar Kublai Khan untuk conquer bahagian Asia So, tentera dia masuk belah Korea, completekan con conquer China semua ketika zaman tu. Dan dia hantar another brother dia, Hulagu ni, dia hantar ke seberang Middle East, ke Europe, Middle East masuk. Jadi akhirnya Europe pun kena conquer dan uh, dan Hulagu ni sampai nak masuk ke Baghdad. Tahun 658 Hijrah. Ketika itu raja dinasti Abbasiyah di Baghdad, Khalifah Abbasiyah, khalifah terakhir Era tu al-Musta'sim Billah Abu Ahmad yang mana disebutkan juga raja yang tak berapa strong lah ketika itu. Hulagu dah sampai dekat border. Bawa lebih ratusan ribu tentera. Orang orang kalau kalau kita baca sejarah tentera -tata, tata ni kejam dia super dahsyat. Sampai orang orang kata apa yang berlaku hari ni? Dengan kekejaman yang berlaku hari ini, mungkin tak dapat compare dengan kegejaman tentetata dulu. Yang mana dia orang kata terlalu pantas dia orang conquer. Apa je tempat yang lalu dia boleh conquer? Dan bayangkan dia boleh lawan dinasti dinasti China. Sebelum tu yang besar-besar tu dulu dapat conquer. Zaman Genghis Khan Beijing semua dia dah masuk. Dan dia boleh bergerak laju dia conquer menjadi satu empire yang besar. Yang mana Rome nak capai beratus tahun tetapi dia boleh buat dalam few years dan Jhon dah sampai dan Hulagu dah sampai ke Baghdad. Khan kata conquer. Abbasiyah ni kerajaan Islam yang establish masa tulah. Nak masuk ke ibu kota Baghdad. Bila nak masuk ke ibu kota Baghdad yang yang Hulagu ni of course dia dia dia relax the action sebab dia kuat. Jadi dia dia bagi warning semua dan dan uh, dia mustasim kata tak apa? Kita fight Allah tak akan Allah tak akan sia-siakan kita. Wakilnya jadi berlaku peperangan peperangan yang sangat besar dan akhirnya uh, Mustaqsim di, disebutlah Mustaqsim di, di, ditipu dia kata hantar untuk kita berunding hantar, jadi bawa kamu punya ulama-ulama semua mai, kamu punya penasihat-penasihat semua buat mai. jadi disebutkan selama riwayat tarikh sejarah mengatakan bahawa Al-Mustaqsim membawa lebih kurang tujuh ratus dia punya penasihat-penasihat Nak berunding Tapi Hulagu kata Lapan dia yang dia masuk Yang lain kat luar Meanwhile Orang yang ditinggal kat luar Semua kena slotted Semua kena bunuh Musta'asim kena tangkap Dan Dia dibebaskan sekejap musta'asim Dia kata aku bagi kau bebas sikit Untuk nak bagi bagitahu rakyat kau Supaya surrender Siapa yang surrender ok Siapa yang tak surrender Semua akan kami bunuh Tapi Dia orang tak surrender dan akhirnya dia gempur Inilah pada tahun 658 Hijrah ni Yang orang kata Baghdad Masa Baghdad kena terbakar tahap habis Semua bangunan-bangunan besar Masjid, library semua kena Dan buku-buku semua Yang kitab-kitab agama yang diorang kata Sampai dibuang ke dalam Sungai Nil Sampai hitam sungai Zaman ni Zaman Hulagu ni dia pegang Dia semua buku Sampai dia kata sungai tu Hitam Sebabkan ing-ing dakwat Yang kena ni Habis Dan berubah merah Disebabkan jutaan Manusia mati gitu. Semua zaman tu tak ada masinggal. Zaman Kalau sekarang ni orang nak teman meshinggannya Atau bom besar-besar Zaman tu okey Keluar semua Keluar-keluar-keluar Berdiri semua Semua kena slotted macam ayam Satu persatu Dan semua tempat yang dimasuk sebelum ni Bukhara Samarkand semua orang Islam kena macam tu semua orang Islam disuruh gather depan Masjid Bukhara semua kena bunuh sampaikan berjuta Baghdad Masjid half of population yang disebut oleh sejarawan sampai ke Ibnul athir yang mengaram kitabul Kamil dalam sejarah ni tak sanggup nak tulis. Walaupun pada zaman itu dia, dia tak masuk lagi zaman zaman Baghdad ni tak jatuh lagi, tapi itu pun dia dah tak sanggup nak sifatkan kekejaman tentu Tatar ketika tu. Sangat dahsyat. Dan yang sampai ke ulama kata hadis riwayat Bukhari Muslim yang kata tidak akan berlaku kiamat melainkan kamu akan memerangi Turk. Yang mana dia kata mata dia sepet. Kemudian hidung dia peset Dia punya muka merah-merah Macam perisai, penyek, macam tu kan sebut Tentera Mongolia ni lah Buk, uh, Maksudnya tentera bukan Walaupun disebut Turk Tapi zaman tu Turkish kat situ tu Area kat sana tu Memang muka-muka dia orang Dan kekejaman yang berlaku tu Memang sangat Dan akhirnya Bila mana ditangkap Mustaksim Dia kata kita akan biarkan kau Live for a while Untuk kamu saksikan Kemudian dia kata Mustaksim Bawa harta-harta kamu Si lagu itu bawa kau punya treasure. Bawa. Jadi dia bawa tapi dia kata aku tak mau harta ni. Aku nak harta yang hidden treasure yang ada dalam istana tu. Yang kamu dah simpan dalam khazanah. Mustasim bawa. Dia bawa harta yang tersimpan beratus tahun daripada nenek moyang dia semua. Khalifah-khalifah hatus -khalifah membawa. Dia kata <coughs> Kemudian ditahan Mustasim dan lock kelaparan. Sampai bila Mustasim minta uh, <coughs> makanan. Hulagu bagi pinggan emas yang <coughs> yang khalifah punya tu lah <coughs> pinggan tu kosong tak ada makanan ini Musaq Sen kata macam mana aku nak makan kau bagi pinggan kosong dia kata ni kan pinggan emas kalau kamu tak boleh makan pinggan emas ni, buat apa kamu simpan hakata tu bertimbun-timbun kan baik kamu bagi emas ni kat kamu punya askar supaya dia boleh fight untuk kamu kamu tengok kamu punya pintu gerbang Pintu besi ni betapa besarnya Hulagu cakap Tapi kamu tak ada soldier nak bertahankan kamu Kan baik kamu Kamu ambil Apa Kamu ambil besi-besi pagar ni Kamu bagi tentera kamu jadi senjata Maksudnya Kamu nak tamak simpan Simpan duit bertimbun-timbun dalam istana tu Kamu tak boleh makan pun Baik kamu bagi orang loyal pada kamu Ni kata macam tu lah Hulagu bagi tau Akhirnya Musta'asim pun mati Disebutkan dia diherit dengan kuda semua dan dia orang langgar Baghdad dan akhirnya dia nak langgar pula Dimashk. Ah ha, dia nak masuk ke Dimashk nilah masa tu pada tahun 658 Hijrah Dua tahun lepas daripada tu dan az Nabi Sallam mesyuarat dengan uh, King Qutuz masa tu. King Qutuz masa tu dia bagi tahu kita kekurangan harta. Kita kekurangan harta, jadi kata aku nak buat cukai. Dan nak, nak ambil, biar rakyat semua bagi dia punya harta sikit. Supaya kita boleh share untuk nak ber, berjuang ni. Asusnya Al-Assalam beritahu, kamu tak akan boleh buat macam tu. Kamu nak buat macam tu, first kali kamu kena jual kamu punya barang, harta, kamu punya gundi-gundi punya harta ni, kamu punya apa yang ada di istanah ni. Sampailah kamu pakai sama macam orang biasa, harta kamu sama banyak dengan orang ramai, barulah kamu boleh buat cukai. Tapi Alhamdulillah Qutuz terima nasihat dia Dijual barang dia semua Dia buat, jual, jual dia semua Dan akhirnya Tak cukup lagi Baru dikenakan cukai So dikumpulkan di bala tentera Dan Dan berjumpa dengan Tata Di Ain Jalut, Satu peristiwa bersejarah Ma'rakah ma yang besar Di Palestin ketika itu Yang mana tentera Tata Buat the first time Kalah Selama ni dia orang gempur-gempur tak ada kalahnya tetapi dia Ain Jalut dia orang kalah for the first time. Dan satu peperangan yang besar dan Qutuz berjaya menewaskan tentera Hulagu yang ketika itu datang nak menyerang ke Syam, cuma disebutkan Hulagu balik masa tu sebab dia ayah dia mati dan eh, abang dia mati dan dia nak dia nak jadi King Khan yang baru. Dan akhirnya kalah. Tapi ini antara peristiwa-peristiwa yang mana Izuddin bin Abdul Salam tunjukkan prinsip bagaimana seorang ulama' ketika bersama dengan para pemerintah yang mana dia tak korbankan prinsip dia, prinsip kebenaran dan agama dia dan dia menasihati dalam perkara yang baik, mencegah kemungkaran yang berlaku bukannya bererti bila mana kita mencegah kemungkaran uh, dengan usul yang baik itu kita terus dilabelkan sebagai khawarij, tak tetapi kerana itu adalah salah satu daripada membak kita memberi nasihat dan dia punya nasihat dia lebih daring sikit sebab benda-benda kemungkaran yang melibatkan awam Bagi dia kita perlu menasihati secara awam Bukannya kita hasut nak jatuh raja tu tak Tetapi kita hanya bagi tahu benda yang dibuat ni mungkar Dan rakyat tak boleh terjebak dalam ni sebab dia adalah satu dosa Dia menasihat gitulah dari sudut agama Jadi bukanlah mencegah kemungkaran yang dibuat oleh pemerintah tu secara total Kita boleh katakan dia sebagai khawarid Selagi mana dia tak menyeru kepada pemberontakan yang lebih besar Kerana itu adalah tugas bagi seorang ulama, untuk nama Sahdiah Nabi Nabi kata, uh, "Afdal jihad sebaik-baik jihad ialah kalimatul haqqa inda sultanil Jair. Sebaik-baik jihad ni adalah kita mengucapkan kalimah yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Dan itulah keberanian Nabi Nabi Sallam yang dikenang dan digelar selepas itu sebagai Sultanul Ulama. Yang mana kalalah kita sebut Sultanul Ulama orang kata orang Nabi Nabi Sallam sebab setiap ulama ni dia ada ciri-ciri dia. Kalau orang sebut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang akan ingat dia sebagai seorang yang bijak, seorang yang fasih, seorang yang hebat dalam mengistinbatkan hukum-hakam. Bila mana orang sebut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang orang akan ingat sebagai seorang yang zuhud, wara', sebagai orang yang sabar juga menghadapi ujian-ujian pada zaman dia. Bila mana orang sebut Al Imam Abu Hanifah, orang akan ingat genius dia, macam mana istinbat gunakan uh, akal semasa dalam istinbat. Orang akan ingat, bila mana orang sebut Malik, Imam Malik, orang akan ingat betapa kuatnya dia nak follow sunnah. Bila mana orang sebut misalnya Al-Imamul Al Zahbi, orang akan ingat sebagai seorang tokoh yang insaf dalam mengkritik. Yang mana walaupun orang tersebut dia tak setuju, yang mana part yang dikritik-dikritik, yang part mana yang puji, dipuji. Dia seorang yang adil dalam memberikan komentar. Dan bila mana orang sebut Al-Imam Al-Nawi, misalnya orang akan ingat betapa, betapa ikhlasnya dia dalam ketika dia belajar. Begitu juga bila mana orang sebut tentang Al-Amr Bil-Ma'ruf Wal-Nahi Anil-Munkar, orang akan ingat Al-Izzu Abdissalam ataupun Izzuddin bin Abdissalam. Dan ini sebahagian daripada cerita yang kita sebutkan dalam bab ni lah. Teringat bila mana disebutkan kata-kata Sufian Al-Thawrih tentang prinsip kita menjadi seorang penuntut ilmu. Wallahu taala alam. Boleh continue lagi ke atau tak boleh dah? Satu lagi, okey. Sama lagi satu? Iman. Seiring dengan keberanian segala kemampuan untuk membina Harus haruslah pula rasa takut akan terjadinya hal-hal yang menghancurkannya. Rasulullah dan tunen Umar bin al rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diwahkan juga pernah berkata tidak ada sesuatu yang lebih disyariat untuk aku tak ada kecuali ku sendiri. Ini sebahagian apa yang disebutkan balik bahawa seseorang itu kena kontrol dia punya hati. Sampai dia kena ikhlaskan diri dia ketika dia belajar. Yang pertama, cuba seboleh-bolehnya jangan bagi hati dia Nakkan habuan selain daripada ganjaran keredar Allah Yang keduanya, kita perlu jaga hati kita daripada Kita mengorbankan kita punya agama kita semata-mata Kerana habuan keduniaan ataupun semata-mata loyalty kita kepada mana-mana organisation Kerana kebenaran itu lebih utama Dan uh, ini adalah rentetan daripada apa yang disebut Sufian Al-Thawri kata Ma alai alai alai. Maksudnya Sufian Al-Thawri kata lagi bahawa Aku tak ada benda yang aku boleh kontrol lebih dahsyat lebih berat daripada hati aku ni Sebab susah nak rawat dia Sebab dia sentiasa berbulak balik Sebab itulah hati ni benda yang paling kita kena rawat dulu Bahkan ulama dulu kata Siapa yang mampu nak sorokkan amalan dia Cuba sorokkan Dan Imam Ahmad kata Kalau lah seorang tu ada niat yang sentiasa berbulak balik Syaitan cuba kacau Sentiasa cuba rawat kerana syaitan tak akan berhenti dia tak akan stop daripada untuk nak kacau kita so kita akan selalu fight kita selalu fight kita akan cuba untuk nak pulihkan diri dan Allah sebut kullu ya'malu ala shakilatihi maksud setiap orang tu beramal dengan shakilatihi iaitu yang ditafsirkan ala hasab niyyatihi bagaimana sebutlah Hasan al-Basri setiap orang itu beramal berdasarkan kepada amalan dan niat dia dan kita tengok para, para salaf dulu sangat menjaga hati sangat ikhlas Bahkan uh, Ibrahim al-Nakhai Bila mana Amash ketika itu ber, Murid dia berada bersama dengan dia Bila mana ada orang masuk Dia tengah mengaji Orang masuk dia tutup Quran Dia buat-buat macam tak mengaji Supaya bila mana Amash tanya Kenapa kamu tutup Quran Bila mana orang masuk Dia kata supaya orang tak menyangka Bahawa aku tengah mengaji Dan supaya hati aku ni Tak ada tertimbul Yang aku ni nak mengaji depan orang Orang nampak aku tengah mengaji Dan itulah Keikhlasan yang dicuba ditunjukkan oleh ulama-ulama terdahulu Dan kita juga perlu teladani Dan itulah sebabnya kita belajar Ataupun kita ikuti kelas Hiliyah Pahlia Beli Ilm Untuk nak kita dapat teladan Untuk kita dapat manfaat Macam mana kita sebagai seorang penutup ilmu Seharusnya Apa sifat-sifat yang perlu kita ada Wallahu ta'ala Alam Alam uh, <coughs> Soalan soalannya daripada kisah ayat 7 pada waktu ini macam mana konsep taat pada pemerintah dan menunggu pemerintah secara terbuka soalan ni saya tahu dia soalan yang biasanya kontroversial disebabkan ini antara bab yang kadang-kadang menjadi kekhilafan antara kita semua orang setuju saya kira semua orang tahu bab kita benda ni mudah, tak ada masalah dari sudut kita tahu, kita sebagai ahli sunnah Aqidah kita ialah kita mentaati pemerintah kita muslim dalam bab yang makruf. Tak ada orang boleh denyai. Dan Allah kata la ta'ata fil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tu asas dia. Kita tak boleh taat pada mana-mana makhluk sekalipun dalam perkara-perkara yang maksiat. Jadi konsep ialah kita taat dalam perkara-perkara yang baik. Kita bukan bermaksud sebagai contoh, kalau kata zaman sekarang ni pemimpin kita daripada parti sekian katakan kita daripada parti di others bukan bererti kita mesti kena bangkang semua benda tapi benda yang baik itu kita sokonglah kalau diajak benda yang baik diajak kita solat diajak kita mengaji ke apa kita pergilah tak ada apa pun benda bukan maksiat tapi kalau dia mengajak kita ke arah benda yang maksiat kita tak pergilah ataupun kita pergi dan kita tegur itu, itu itu itu itu biasa cuma yang menjadi perbahasan ialah bagaimana konsep kita menasihati pemerintah adakah kita perlu menasihati secara terbuka ataupun tak terbuka. Ini perbahasan panjang. Kita semua agree tak boleh kita memberontak, mengangkat senjata, keluar untuk nak menjatuhkan. Tu itu, itu ala akilah ada al sunnah. Kita faham. Cuma dalam bab menasihati terbuka ni para ulama berbeza pendapat. Itu kita kena kita kena terima. Ada ulama yang misalnya Usama bin Zaid sahabat Nabi sallallahu yang mengutamakan konsep menasihati secara tersembunyi kerana dia kuatiri mudarat dia lebih besar kalau dia menasihat secara terbuka ada juga sam sahabat seperti Umar bin Khattab dan disebutkan beberapa sahabat lain dia orang lebih benar-benar kemungkaran yang berlaku secara awam maka dia orang akan ingkarkan secara awam secara umum itu yang berlaku macam kisah Abi Sa'id al Khudri yang dia tegur khalifah Marwan bin al-Hakam <coughs> ketika mana berkhutbah tu kan dia ada kes okay, so dia tegur je direct depan depan depan lepas khutbah tu jadi para ulama berbeza dari sudut kita nak menegur ni secara terbuka ataupun tidak berdasarkan maslahat <coughs> itu terbalik ber, bergantung pada kebiasaan para ulama tersebutlah maslahat dia apa berapa kalaulah ditegur secara publik berapa mafsadah yang akan bawa <coughs> Jadi berbeza cara hukum dan <coughs> uh, ya, waktu <coughs> sih. Dan bila mana kita <coughs> sakit dan kalaulah kita ambil contoh Pemimpin tersebut Membuat satu dasar Yang maksiat Yang mengungkap Dan Adakah kita Tak boleh ber, ber, Bersuara langsung Dalam bab tersebut Ataupun Kalau kita nak bersuara Macam mana kaedah dia Itu yang penting Macam mana uslup kita Ketika mana kita nak Menasihati Itu yang kita kena rakyat Kita anggap Sebagai, sebagai contoh Jika Katakan kerajaan Cuba Dia, dia tak faham mungkin Dia nak bawa Something dasar maksiat Masuk ke negara Okey, kita nak kita nak buka eh diskudisko atas dasar pelancongan. Kita nak buka diskudisko lebih banyak di setiap tempat supaya pelancong lebih ramai. Kita tahu itu satu kemungkaran yang nyata. Adakah kita tak boleh menyuarakan secara lebih luas? Tapi itu berbeza, yang penting kita jaga usul. Orang kita hanya sebut tentang perkara ini nasihat kepada awam. Nabi SAW sebut ad-dinun liman qala lillahi wal kitabil rasul wa aymatil muslimin wa ammatihim maka kita juga menasihati orang awam supaya tahu bahawa benda yang polisi baru yang dilaksanakan ini adalah maksiat maka jangan terjebak cuma kita tak adalah kutuk batang hidung pemimpin tu deni sebagai <coughs> deni hidung penyakit deni bla bla bla deni tak faham okay. tu jangan tetapi kita ulas benda kemungkaran yang dibuat tersebut bila mana kita ulah benda tu, maka tak jadi masalah, tak jadi isu. Cuma orang susah nak kontrol Dan orang ni bila mana-mana pun, kalau bukan siapa-siapa pun, dia akan dia akan lah. Kita kena tahu lah, macam mana ibu bapa kita. Sebagai contoh, mak ayah kita, kalau dia buat salah, apa kita buat? Adakah kita diam langsung, kita tegur, ataupun kita marah naik suara pada dia? How kita tegur? Uslub kita nak tegur tu, penting. Of course, kita tetap nasihat mak kita juga tetapi macam mana cara kita nasihat adakah layak kita nak bersuara mak ni apa tak reti ke mak apa tak belajar ke nah, takkanlah kita nak cakap macam tu tapi dengan mak kita kita nasihat mak benda ni tak baik mak benda ini Nabi tak ajar buat begini kita nasihat secara elok begitu juga bila mana Nabi SAW syariatkan supaya kita menghormati pemimpin dari sudut itu kita hormati dari sudut usdu kita jaga tetapi nasihat kita jangan tinggalkan mungkar juga jangan kita tinggal kita bersuara tetapi Jangan sampai menimbulkan Something yang Havoc ya, Tapi orang ramai susah lah orang Bila mana tak jaga uslup sebab bila kita nak nasihat Dia bukan hanya melibatkan satu pihak Tapi dia melibatkan kepada pemerintah Rakyat, uslup memerintah uh, Uslup dakwah tu sendiri Dan apa konten dia nak Dakwah tu sendiri itu semua melibatkan Kalau kita abaikan salah satu daripada faktor ni Maka itu yang akan Jadi huru-hara itulah. So, benda ni benda yang dikhilafkan Antara kalangan ilmuan. Ada yang kata kita nasihat senyap-senyap Maka kalaulah dia mampu nak jalankan Senyap-senyap, jalankan tanggungjawab dia Bagi siapa-siapa yang nak menasihati secara terbuka Dalam melibatkan kemungkaran awal ni bukan masalah peribadi Kalau melibatkan peribadi dia Tak boleh sesiapa pun nak nak korek Even orang Islam, Muslim lain mungkin Tak boleh nak korek dia punya Dia punya aib peribadi Apatah lagi orang-orang yang seharusnya kita hormati Begitulah Fa. Allah Taala Alem, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ والحمد لله رب العالمين